Molt bé, bona tarda a tothom i gràcies per, per ser avui aquí. Comencem aquest cicle de converses de campanya amb el candidat, amb el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, el Joan Coscubiela. El que el, a tots ens costa una mica dir Joan Coscubiela perquè el, és el Cosco. jo crec Coscubiela. A més ell no s'enfada perquè li diem, per tant... Eh, doncs eh, el Cosco ha fet el, el pas a la política, després d'una política directa, després d'una llarga etapa com a sindicalista, precedida d'una etapa com a advocat, i jo del Cosco pensava dir tres coses però després de la conversa que hem tingut abans en diré quatre, que em sembla que el, que el defineixen bastant bé. Coscos de la Barceloneta i a més ho explica. Jo me'n recordo que de les primeres vades que, que el vaig conèixer ràpidament va sortir la Barceloneta i estar orgullós de ser de la Barceloneta i del que això significa, no? del que significa donc de ser d'un barri popular, però al vell mig de Barcelona i d'un barri amb personalitat que no s'ha deixat en dur del tot, per, per la voràgine de la, de la gran ciutat i de la gran capital que és avui Barcelona. La segona cosa que em sembla rellevant és que té mentalitat jurídica. Sempre que parles amb el cosco doncs acaba remetent el dret en plural, o sigui els drets, eh? que a vegades els juristes eh, es queden una mica... Uh, entretinguts amb el dret com a gran artefacte i quan parles amb el Coscu sempre acaba parlant dels drets que és el dret de les persones no? el dret de la, de la gent concreta la tercera característica que em sembla és que és un una persona que li agraden les paradoxes no? eh uh, alguna vegada hem fet conya no, amb això de que després de retirar-se de ser secretari de Comissions Obreres anés a treballar a SADE. Això n'hem fet conya i jo i molta gent, no? <coughs> perquè té, té el seu morbo. No? Uh, però jo crec que, que bueno, és un tret característic del COS. No? D'anar allà, jo l'he vist, vist al Montsen-Benet, en la trobada de tots els popes de l'empresa catalana, i ha dit exactament el mateix que hagués pogut dir amb un acte, amb una empresa. I jo crec que això té valor, perquè hi ha gent que no li agrada anar a llocs que pensen diferent que ell, i això em sembla que ens empatiteix com a societat, i hi ha gent que quan va a un lloc que sap que no pensen com ell, no diu el que pensa, <coughs> Lo qual cosa... <coughs> em sembla que els empatiteix com a persones no? però el cos que jo l'he vist allà davant de totes les grans famílies eh, catalanes fa un any dient que anàvem pel Pedregà i que les solucions que estaven donant des de la política i des de l'economia no eren les que convenien per tant eh, a mi em sembla que aquestes tres coses el defineixen bastant i ara sobre ens ha explicat que és corredor de maratons la qual cosa em sembla que ja és definitiu un tio de la Barceloneta sindicalista, advocat eh, capaç d'anar a Sade i que corre maratons per tant se suposa que això d'anar de, de diputat no és una cosa, no és un sprint per treure dos o tres diputats i marxar sinó que va per llarg i per tant eh, amenaça en, en fer una carrera llarga com a, com a diputat i com a polític cosa que jo crec que també Eh, és molt interessant. Hem organitzat això com un diàleg, <coughs> els candidats ara ho passen fatal perquè estan tot el dia sortint i intentarem preguntar-li de coses que no li pregunten normalment o almenys crear un clima que hi pugui explicar-se d'una manera diferent. A mi em sembla que és ineludible <coughs> en aquesta campanya electoral començar parlant d'economia cosa que al còsco li va bé que comencem parlant d'economia perquè si fos en un altre context doncs possiblement no, no li seria tant no, no tindria un discurs tan clar no? <coughs> em penso que hem, acabem una legislatura que ha tingut dues meitats molt clares no? fins fins al 13 de maig de l'any passat no? que es va produir el miracle de Fàtima quan eh, finalment el, el govern Zapatero va entrar en l'ortodòxia que li demanava la Unió Europea i que vivim doncs en un debat amb conceptes que fa dos anys eren conceptes d'especialistes. Ara hasta els periodistes sabem lo que és eh, la prima de risc, em dir que això ha passat a formar part del del llenguatge dia sabem el que és el diferencial de deute i també sabem eh, doncs que hi ha un 20% d'atur, que hi ha molta gent, més de 300.000 persones a Catalunya, es diu que hi han esgotat eh, tots els eh, circuits de protecció social pensats per cicles econòmics baixos, però no per crisi de llarga intensitat. I per tant, jo et demanaria que comencessis una mica explicant com, com veus el moment actual de la crisi econòmica, se'ns eh, anuncien grans tormentes per les pròximes setmanes, fins i tot abans de les eleccions, i sobretot jo diria que hi ha una gran desorientació perquè cap medicina ha aconseguit eh, ressuscitar l'economia que està en un estat catatònic. No? Per tant, jo et demanaria que comencessis una mica per... Molt bé, bueno, moltes gràcies a, a tothom per estar aquí, gràcies a, a Taneu per, per convidar-me i gràcies a Albert per la presentació que és una d'aquestes presentacions que quan a un li fan doncs, té la tentació de dir eh, continua, continua no, no, no t'aturis, no, no cal que jo digui eh, res més, no? Gràcies eh, la veritat és que em fa eh, molta il·lusió estar aquí sobretot que em presentin com el que sempre he estat, un xava de la Barceloneta que vaig voler estudiar dret per ser advocat dels treballadors i que després això m'ha acompanyat tota la meva vida i aquest és el trànsit natural i jo sempre explico que m'ha portat a donar aquest pas per encapçalar la llista d'iniciativa verses que ha unida a aquestes eleccions la veritat és que l'haver m'ho posat també que fins i tot em permet iniciar aquesta meva, la meva intervenció fent un cert factor de diferenciació amb altres candidats no? que no és l'objecte d'aquest plantejament no? si hi ha qui diu que no dirà la veritat, perquè això li pot fer perdre a les eleccions, jo afirmo que jo vull dir sempre la veritat i el mateix, perquè crec que és l'única manera digna de guanyar unes eleccions, o almenys de treure uns bons resultats. I posats a establir també comparacions, hi ha algú que pretén encarar aquestes eleccions amb mentalitat de sprinter, és dir, per obtenir bons resultats, jo crec que ens estem jugant clarament eh, un futur que requereix mentalitat de marató perquè el que està amb aquests moments en joc no és només eh, com, quin és el resultat, quin és el govern que surt a l'egit d'aquestes eleccions, sinó que està molt molt en joc quin és el model de societat que, eh, eh, que deixem o que apareix, que, que sorgeix de la pròpia, de la pròpia crisi. I, per exemple, per abordar aquest tema, una de les primeres coses que volia situar és que aquesta és una crisi que es presenta com una crisi econòmica, fins i tot en alguns casos es defineix com una crisi financera i crec que aquí hi ha un primer dels avors que a més té, com sempre passa amb els errors de diagnòstic conseqüències greus des del punt de vista de la teràpia aquesta és una crisi que té un detonant financer, que és una cosa diferent a una causa eh, financera el detonant és financer el sobreendeutament de molts països especialment dels seus sectors privats i com això ha, ha, ha atrapat ha col·lapsat a les seves entitats financeres, especialment als països anglosaxons i Espanya com a còpia del mal model d'aquests països, però el detonant en aquest sentit ha funcionat com el llumí que ha un bosc brut, i el bosc brut era el d'una economia i una societat amb greus problemes de fons, que no sols són econòmics, que també, sinó que són fonamentament democràtics, socials i ètics. Al meu entendre, aquesta crisi, els factors econòmics de la crisi emmascaren la profunditat de les causes democràtiques, de les causes socials i de les causes ètiques d'aquesta crisi. I aquí, en un espai com l'Ateneu, crec que és una bona oportunitat com per ressaltar aquest tema. Què vull dir amb això? Dir que la crisi que es provoca fonamentalment a partir d'un gran desequilibri, d'un gran eh, desequilibri de forces entre una economia que es belluga globalment i una política que continua limitant la seva actuació amb el terreny local dels estats o de les entitats eh, infraestatals des d'aquest punt de vista. Aquest desequilibri entre l'espai global de l'economia i l'espai local de la política, converteix a la política eh, i el conjunt d'instruments socials creats durant el segle XIX i el segle XX per exercir de contrapoders de l'economia, els converteix en institucions amb mecanismes poc útils per jugar a, aquest, a aquesta funció de contrapoder i, sens dubte, estan provocant un greu deteriorament de la qualitat de la nostra democràcia. La crisi té, doncs, una causa democràtica, però, a més a més té uns efectes col·laterals també en termos de caiguda profunda de la qualitat democràtica. Quan amb el subconscient de la ciutadania es situa el plantejament perquè tothom l'assumeixi com a propi de que eh, qui marca les polítiques de les societats són els mercats de capitals, se'ls dona a unes institucions econòmiques una funció de naturalesa política per la qual ningú els ha legitimat i que pretenen amb el sentit més literal del terme, eh, els elements claus de, de la qualitat democràtica. Però la crisi té també unes causes socials i tindrà uns efectes col·laterals, socials, brutals, molt més greus del que en aquest moment ens podem arribar a imaginar. Mm, un dels factors que s'analitza poc de la crisi és el factor determinant que han jugat la gran desigualtat social que s'ha produït amb els darrers 40 anys aquest desequilibri en favor de l'economia global i en detriment de la política i de la societat ha provocat una desigualtat amb la distribució de la riquesa com no s'havia vist mai amb el sentit literal com no s'havia vist mai i no és una exageració és dir, mai el sistema el capitalisme havia tingut tanta capacitat de crear riquesa i mai havia tingut tanta capacitat de crear desigualtats tots els estudis posen de manifest que sigui quin sigui el país que s'analisi, sigui eh, des d'una perspectiva de país desenvolupat com els d'Europa o sigui en països amb situació ja de desenvolupament clar com els famosos BRIC, tots tenen un increment de les desigualtats internes espectaculars. I això ens hauria de fer pensar en una cosa. La història de l'economia demostra de manera empírica que els moments de més igualtat a les societats són els moments de millor funcionament de l'economia, els millors moments d'eficiència, fonamentalment els que coincideixen amb el període que va del final de la Segona Guerra Mundial amb el, eh, els anys 80. I just els períodes amb els que es produeix més desigualtat són els períodes amb els què el capitalisme està més convuls, té més inestabilitat, té, té més crisis cícliques, d'aquestes que costa explicar, només s'expliquen a posteriori, però que estan una mica quasi, quasi amb el genoma, del propi sistema perquè la desigualtat és un factor de profunda inestabilitat. I té una explicació, aquesta és una crisi de sobreendeutament, amb el que el sobreendeutament és especulatiu, però ha atrapat també a les famílies. Durant 30 anys, la distribució de la renta s'ha fet en detriment dels salaris o de les rentes derivades, les persones han tingut, una part important de la població ha tingut dificultats per accedir a béns bàsics, però el sistema necessita que la ciutadania consumeixi i aquesta contradicció entre les persones com a treballadors que obtenen salaris i les persones com a consumidor que fan funcionar la grada de l'economia, el sistema l'ha salvat oferint a aquestes persones la possibilitat d'endeutament i d'aquí venen situacions dramàtiques com les que estem vivint amb el tema de les, de, de les hipoteques i, i, i del drama que, que comporta per determinades famílies. Vull cridar atenció, perquè és molt important de cara a l'estratègia de sortida de crisi, que en contra del que la teologia, dic teologia amb el sentit literal del terme, és a dir, eh, aquest concepte d'ideologia al marge i contra l'evidència eh, científica, sinó que es fonamenta només en una fe cega en contra d'aquesta teologia de la desregulació defensa, els països que avui, no només els períodos històrics sinó els països que avui és evident que millor han sortit de la crisi, que millor estan defensant-se són aquells països que han apostat per polítiques d'igualtat i alhora són aquells països més eficients econòmicament jo això penso que és una cosa que s'hauria de prestar perquè és molt important no només com a diagnòstic sinó per la sortida I la, i la crisi té una naturalesa també profundament ètica jo crec que una de les coses més brutals, més brutals que té aquesta crisi és la caiguda de tots els valors ètics que havien caracteritzat una determinada manera d'entendre el capitalisme industrial. Aquí tenim, a més, el president de l'Ateneu que ens podia fer alguna referència de l'ètica del capitalisme industrial i la formació de la burgesia amb totes les contradiccions del món, però amb un una vinculació amb els seus entorns per tant amb un cert compromís amb el territori de la manera que s'entenia però aquest capitalisme industrial ha estat substituït per un capitalisme financer amb el que el benefici no va acompanyat de risc sinó al contrari de l'externalització de risc i amb el que a més a més els beneficis han de ser en temps digitals un sistema que és capaç d'assumir amb normalitat eh, que es parli d'institucions financeres com els mercats de futur sobre els, aliment sobre els aliments és dir que a sobrevà ser de l'especulació amb els aliments bàsics doncs obtinguin importants ganàncies malgrat això comporta la fam per mm, milions de persones a veu del món és un sistema que ha caigut en, en una crisi ètica profunda jo crec que no, no sortirem d'aquesta crisi i si sortim serà només de manera aparent i amb unes residives evidents si no s'aborden aquests, aquests aspectes Millora de la qualitat democràtica, millor distribució de la venda i la formulació de l'ètica del propi sistema social. I just és el que no s'està fent. Aprofito per dir només una qüestió. Crec que en termes estrictament econòmics estem a punt d'entrar, com insinuava l'Albert fa un moment, en un altre procés de recaiguda brutal. I tothom sap que les recaigudes d'una pneumonia són horroroses perquè agafen el cos sense possibilitats de defensa i sense afecció. Per què? Perquè s'estan capavent els poderes econòmics en aplicar just les receptes contraris a les que necessitem. Receptes basades en un concepte d'hidrogisme. Jo crec que en moltes ocasions que es, que amb el que es barregen interessos molt concrets, els interessos de que amb l'ajust que provoca la crisi hi hagi determinats sectors socials que no tinguin cap cost. Aquest és l'interès que està en joc. Això és el que ha fet tant la reforma del sistema financer, és el que està fent que s'hagi trigat tant de temps a assumir que l'única sortida de Grècia de tots els països que s'han vist obligats a abordar la deuta privada amb un endeutament públic és una renegociació de la deuta. Ara, al final, s'ha acceptat. Però, mentre s'han aplicat polítiques que ens enfonsen encara més amb el POU, que estan basades en aquests interessos de mantenir els guanys fins ara, però crec que van acompanyats d'alguna cosa més, que és l'obsessió ideologista que ha tingut alguns dels dirigents, la gran part dels dirigents econòmics i polítics. De la, manera, de la mateixa manera que és inconcebible, des d'un punt de vista econòmic, que els dirigents polítics del Partit Popular del País Valencià estiguessin en contra del corredor mediterrani, estan contra els seus interessos, afecta a tothom, però especialment amb ells, com és possible que defensessin aquest plantejament però pues, perquè fins i tot per sobre els seus interessos aquest concepte de voler construir una Espanya radial i e impedir qualsevol tipus de relació que no tingués radial va primar sobre els, els interessos objectius dels propis empresaris fins que al final ha hagut una certa gavalió de les societats civils mutues d'aquests països doncs bé, amb el tema de la crisi crec que hi ha un factor amb el que la ideologia, la ideologia de les retallades la ideologia de l'ajust, la ideologia del sacrifici Avui publico un article amb un, un mitjà de comunicació que, que té aquest nom, no? les explicacions de, de la crisi en termes de pecat, penitència i por, que en el fons estan molt presents amb tota l'explicació que estaven. donant. Bueno, acabo amb això, jo crec que, que just el que cal per sortir de la crisi és fer una inversió radical de les polítiques amb el que es posi el sistema financer al servei de l'activitat econòmica i de les famílies i ara tenim una oportunitat amb les entitats financeres eh, que estan en capital del FROP. Per cert, aprofito per plantejar una cosa que crec que és molt important. Eh, tenim amb aquests moments un programa social molt greu, que és el tema de la hipoteca impagades i dels enzornaments de famílies en situacions dramàtiques, que no pot ser que no tingui una resposta social i política molt més clara la pressió social està fent que fins i tot els tribunals s'interpretin la llei de manera molt oberta com el estat amb l'Audiència Provincial de Girona. Però amb això no n'hi ha prou. Jo crec que ara hi ha una oportunitat per posar de manifest que es poden fer les coses d'una altra manera. Per exemple, ara és el moment perquè les entitats financeres que han hagut de ser intervingudes per al Banc d'Espanya i per tant que estan sent capitalitzades amb recursos públics del FROP, amb majoria de capital públic, per tant, assumeixin el compromís i tinguin les directius del propi BEM d'Espanya de plantejar que tots els desdonaments que afectin a hipoteques de les quals siguin titulars aquestes entitats financeres s'apliquin tècniques o d'adhesió en pagament, o la pròvoga, o la substitució o subrogació per contractes de joguer, fórmules que permetin a les famílies mantenir a l'ús del seu habitatge i no tenir hipotecades la seva vida. Jo sé que això comporta problemes importants per aquestes entitats financeres però no és de rebut que si s'ajuda a les entitats financeres, perquè el sistema bancari és una cosa que no es pot prescindir d'ella perquè és un servei públic essencial a la comunitat, s'apliquin febles estrictament només de mercat. Aquesta incongruència és una de les coses que jo crec que no es pot suportar i una de les maneres de posar de manifest que es poden fer les coses d'una altra manera és, és, seria aquesta, seria que les entitats financeres en aquests moments amb capital públic majoritàriament i per tant en mans del FROP Donguéssin el pas de oferir plantejaments en forma deheció de pagament o formes transitories de convertir la propietat en joguer transitori, fer perídols de carència, de demora. Bueno, en definitiva, aplicar a les famílies el mateix que les institucions financeres fan amb les immobiliàries amb les immobiliàries quan no poden pagar les institucions financeres per garantir els seus ingressos, a una part, els hi abaixen el 40, el 50, el 60, si cal el 80% del seu principal, no els hi cobren interessos i, a més, els hi proroguen el seu pagament durant molt de temps. No és de rebut que aquestes entitats financeres que fan això amb les immobiliàries que han especulat no ho puguin fer amb les famílies. I amb l'excusa de que són privades no ho fan, doncs ara que hi ha entitats de naturalesa pública, doncs és una bona manera per posar en pràctica, que es pot tenir un concepte de sistema financer amb una ètica diferent. M'agradaria una mica, si poguessis concretar, has fet el, el mapa general, ara començaves a concretar en el tema de l'adhesió en pagament respecte a les entitats intervingudes, eh, quin, quins canvis legislatius creus que s'hauria de fer per la resta d'entitats de, pel que fa a les hipoteques impagades Després també m'agradaria saber en aquests moments el debat que hi ha a Europa i que tindrem al cap de setmana és sobre la possible, previsible se d'una part del deute espanyol però que això sembla que va acompanyat d'una un, gran injecció de capital públic en el sistema financer. Això et sembla que és la millor solució en aquests moments o, o creus que hi ha alguna alternativa i després el tercer punt on em, que és el tercer però jo crec que en importància és el primer per suposat no? tenim un, un 21% d'atur i aquí m'agradaria que ho abordessis des de tres punts de vista no? un un és si és creïble aquesta, aquesta xifra perquè a vegades molta gent té la sensació que si realment hi hagués un 21% de d'atur, la situació social seria una altra. La segona és si creus que aquest atur és conseqüència també de no haver pogut fer algunes reformes que s'han discutit molt i que fins i tot els sindicats estaven disposats a fer. I la tercera una mica quines receptes hi ha de xoc contra aquesta gent que ja ha arribat al final del sistema de protecció, no? I que és realment en aquests moments possiblement el problema social més, més, més candent que tenim. una cosa que Perdó. Sí? Ara sí. La nostra legislació hipotecaria preveu una, una modalitat d'hipoteca que té la responsabilitat limitada. El que passa que no s'utilitza, entre altres coses, perquè el tipus d'interès que exigeixen per això les entitats financeres és espectacular. Eh? Jo crec que aquí la manera de fer-ho és situar legislació que recordin una evidència, que és el que diu la nostra Constitució espanyola, que és el tema de que l'habitatge no és ni una mercaderia ni un producte financer refugi que és amb el que ho van convertir la bacana especulativa, sinó que és un dret social. I des d'aquesta concepció de dret social cal protegir i cal establir límits a la propietat privada en relació a aquest dret. Com? Per exemple, limitant no només la possibilitat d'obtenir crèdits per sobre del valor de la realitat, jo crec que això és una cosa evident que s'ha de situar, s'han d'establir límits en aquest sentit, però limitant també les responsabilitats. Jo soc conscient des d'aquest punt de vista que això, des d'un punt de vista jurídic, només tindria sentit i només seria útil per a les hipoteques fetes a partir d'aquest moment, perquè les geris no poden tenir efectes retroactius i això jurídicament és un problema important. Per tant, per tant, amb el tema de la situació dels actuals persones que es troben en aquesta situació, jo crec que no queda no queda a MFMI no que plantejar amb molta força que aquest un triangleangle entre habitatges que estan en poder dels bancs, alguns dels quals alguns estudis diuen que trigarà a les entitats financeres fins i tot estar quaranta cinc anys a poder digerir aquesta brutalitat d'acumulació dels tocs que, en aquests moments no poden ser realitzbles. dir, hi ha una oferta de pisos que no es pot convertir en realitzable. i alhora hi ha una demanda de necessitat d'aquesta gent és jo crec que els recursos públics que s'estan utilitzant per a altres coses destinar-los fonamentalment a convertir aquests habitatges si més no de manera transitòria, en un parc de col·laboració públic-privat de lloguer que permeti a aquestes persones sense perdre el que se'n diu eh, lloguer amb opció de compra que moltes vegades es fa al començament seria al final seria una propietat amb opció de lloguer que jo crec que aquestes mesures són les que ajudarien a abordar aquesta barbaritat de que gent que es queda sense habitatge hipoteca la seva vida, vida present i futura mentre resulta que hi ha infinitat d'habitatges en aquests moments que estan sense possibilitat de col·locar en el mercat. Entre totes coses perquè el mercat de l'habitatge no funciona com un mercat lliure teòricament com alguns diuen perquè si no no hauria baixat un 20% el seu preu hauria baixat un 80%, eh? i no ha baixat, entre altres coses, perquè les entitats financeres han impedit que baixessin, perquè si baixava aquest preu, els seus actius i els seus balanços es deterioraven, i des del punt de vista emergia la barbaritat de, del forat que han provocat. Segona qüestió, jo crec que estem avivant un moment clau. Al final s'ha assumit una cosa que alguna gent ve dient des de fa molt de temps, i no només nosaltres ho venen dient eh, alguns economistes de cert nom, i és que no és possible abordar la problemàtica d'alguns països que a més tenen deute pública no perquè hagin estirat més el braç que la màniga, com s'explica, sinó senciament, perquè una part d'aquesta deuta pública prové dels de costos directes o indirectes que ha tingut a haver d'abordar el sobreendeutament de la deuta privada. no hi ha possibilitat d'abordar-ho si no s'assumeix una, una quita, una quita que té que vora amb una reducció del principal que es torna i alhora amb una prolongació dels seus terminis. I això és el cost que tenen que pagar les entitats financeres per haver actuat de manera contrària a el que el Còdic Civil diu el comportament d'un bon pare de família. Eh? Eh, ha tingut just el comportament contrari. Pues aquesta és la conseqüència que té. Si no estem amb una societat de lliure mercat amb el que alguns mai paguen les conseqüències de les seves barbaritats. Eh? I, I això, que sense dubte requerirà recursos públics perquè al final resulta que si això es fa aquestes entitats passaran d'estar en situació de solvència teòrica, en situació en molts casos de fallida, i per tant requiriran processos de recapitalització, jo crec que és el moment de plantejar-se amb molta força una idea, i és que no m'atreveixo a dir que de manera permanent, però sí durant el període de sortida d'aquesta crisi, ja que crear amb aquests recursos un potent instrument públic en forma de banca estructural, és, el que és la denominació que s'utilitza en el marc de la Unió Europea, perquè els recursos públics que s'adreixin a capitalitzar aquestes entitats vagin orientats fonamentalment a la funció per la qual teòricament han d'anar adreçats, que és a fer fluir el crèdit a les famílies i a les empreses, perquè fins ara estan servint només per recapitalitzar-se, per mantenir la distribució de capital, la distribució de beneficis dels que els tenen, i els altres amb aquest sistema tan vergonyós que són les indemnisacions aquestes que han no aparegut ara, que són una evidència de la ruptura ètica del sistema. Tercer tema, el tema de les dades d'atur. A veure, jo he tingut un punt d'explicar en aquest període que va entre la Secretaria General de Comissions ja ara, amb la meva activitat professional, que entre mi, entre el juliol del 2006 i juliol del 2007, eh, que és el moment més àlgid del cicle econòmic i de la creació eh, d'ocupació, teníem al nostre país exactament 1.900.000 aturats amb un diferencial molt petit si t utilitzaven dates d'EPA o dates de l'INEM i per tant des d'aquest punt de vista és evident que en un moment que hi havia plena ocupació es contractaven persones de quatre continents hi havia gent treure a treure-los a totes les empreses del país dient es necessita, es necessita, es necessita hi havia un milió, un cinc eh, això vol dir alguna cosa eh, des d'aquest versatiu per tant eh, molt probablement eh, l'increment que s'ha produït eh, s'ha produït a partir d'aquesta data eh. problema és que no és un... Les ades... en aquest cas les dades econòmiques que si sempre el bosc impedeix veure els arbres que és l important. això s'ha produït com tothom sap per destrucció majoritàriament del sector de la construcció i a l'efecte indirecte que després jo he tingut amb el sector industrial amb persones de molt poca qualificació i per tant de difícilment reciclable en aquests moments amb noves activitats econòmiques si a més a més el factor determinant que és que les empreses estan asfixiades econòmicament, no tenen accés al crèdit perquè el sistema financier no funciona, les grans empreses asfixien a les petites, eh? perquè no només és que les administracions públiques adeuten, és que les grans empreses utilitzen les empreses petites per refinanciar els seus deutes. Eh? Fa un moment, abans d'entrar aquí, parlàvem d'alguna cosa amb aquest sentit. No? Doncs, aleshores, ens trobem que això és una llosa que dificulta qualsevol possibilitat de creació d'ocupació. I la reforma laboral és una barbaritat, és un dels casos més evidents d'aquests que denuncia la Naomi Klein, amb un dels seus llibres, que diu que des dels anys 70 les crisis han estat utilitzades per imposar polítiques que resten en acabar amb la solució dels problemes i molt amb els interessos i les concepcions ideològiques dels que governen. La reforma laboral, les reformes laborals des, de 30, des dels últims 30 anys han amonat un camí que l'únic que ha fet és generar un tipus d'economia que podíem anomenar com la del, la l'Ui eh, Gandul. És a dir, se li dona unes possibilitats a determinades empreses de competir amb temes d'estratègies de precarització i de baixos salaris que l'únic que fan és que no tinguin cap tipus d'incentiu a fer el canvi de model econòmic. I vull posar un exemple. Amb, amb la mateixa legislació... Resulta que hem tingut, tenim de fet, taxes a d'atur a Espanya, amb aquest 20% es composa de taxes a d'atur del 29% a Andalusia i de l'11% a Euskadi. És la mateixa legislació. Si la legislació laboral fos determinant per les taxes d'atur, no hi hauria aquest diferencial del triple entre unes comunitats autònomes i les altres. El mateix en temes de temporalitat. La temporalitat en la indústria, en els moments més altis, ha estat amb el 15%. En canvi, la temporalitat a la construcció ha estat el, fins al 60%, i al sector turístic al voltant del 40. I per comunitats autònomes, exactament el mateix. Hi ha comunitats autònomes que tenen el, quatre vegades més taxa de temporalitat que altres, amb la mateixa legislació. Hi ha, hi, ha, hi, ha un, hi ha un principi científic que diu que quan tu imputes a una causa un efecte i a l'hora de posar-lo en correlació resulta que tu no pots demostrar perquè aquest anàlisi et demostra que això, aquesta relació causa-efecte no existeix, el que has de fer és impugnar l'afirmació científica. Doncs bé, això és el que no es fa. Per això jo parlo de la teologia de la desregulació. I per últim, una cosa que cal prestar atenció. Hi ha un sector en aquests moments de l'economia espanyola que està aguantant molt bé la crisi. No ho dic jo, ho diu Paul Entràs, un economista català de la Universitat de Harvard, que ha fet un estudi que parla del miracle de les exportacions espanyoles. Espanya és el país que hi Alemanya millor ha aguantat la participació, és a dir, millor ha aguantat la seva activitat exportadora. Durant els anys de la crisi, Espanya ha mantingut la quota de participació nostra amb el conjunt de les exportacions mundials i europees, lo qual és una cosa que xoca amb la situació de col·lapse de l'economia espanyola. Quan s'analitza quin tipus d'empreses són, i aquest al pol entraràs ho analitza, es veu que són empreses de 200 treballadors o més, per nosaltres ja són empreses mitjanes o grans, que curiosament tenen les següents característiques. Tenen treballadors amb un nivell d'estabilitat més elevat que la mitja, amb un nivell de formació superior, amb els salaris més alts i amb costos laborals unitaris més baixos. Per què? Perquè són empreses amb molta innovació que han jugat molt aquest factor i això és el que les fa ser competitives. Doncs bé, malgrat l'evidència d'aquestes dades, alguns encara continuen apostant per l'estratègia de la desregulació des d'aquest punt de vista. És un d'aquests casos amb el què les males idees, les males ideologies, poden fins i tot davant dels interessos i de l'objectivitat de l'anàlisi eh, econòmic. Abans deies que... Alguns diuen que és una crisi financera i tu deies que era social i de model, però també hi ha molts que que en diuen la crisi de l'euro. No tant perquè l'euro sigui la causa de la crisi, però sí que s'ha demostrat que la zona euro és una de les més vulnerables al moment de tempesta que està vivint l'economia a nivell global. En aquest sentit, eh, tu creus que amb el, que es pot tenir una moneda amb l'actual sistema de governança europeu? Penses que es pot aguantar durant molt de temps eh, aquest sistema que França i Alemanya reuneixen un cap de setmana i després ens envien unes cartes perquè canviem la Constitució i fem altres coses... Així, ràpides, express, sense poder opinar massa i sobretot si en aquest context penses que Espanya ha tingut el paper que li corresponia. No? És a dir, per exemple, ara que parlaves de les exportacions, possiblement a les exportacions no els hi convindria un euro tan alt no? com tenim en aquests moments, en, en, en determinats casos. Per tant, una mica el, el tema euro com el veus i també com veus aquest retrocés de l'esperit europeista, no? on abans ens integràvem amb Europa, ara parlem de, del protectorat, del directori, etcètera. No? És dir, ha canviat totalment el relat sobre Europa en relació a Espanya, on, on era un anel de progrés i d'equiparar-los, de ara és una imposició i un... I un, i un cert malestar. No? Començaré amb una, amb, amb una afirmació que podria resumir una mica la, les meves idees. No? Europa és la gran oportunitat però es pot convertir alhora en el principal problema. Europa és una gran oportunitat perquè just amb l'anàlisi que fèiem abans d'aquest desequilibri entre l'economia global i la política local la construcció política d'Europa dona una gran oportunitat perquè la política recuperi capacitat de mirar de cara a cara a l'economia. Això, dissenyat avui amb aquests moments a nivell global, no és que sigui una utopia, és irrealitzable, a menys que no pensem que això del G20 doncs, és una institució que mereix dir-se institució de governança, eh? fa unes aclaracions meravelloses que totes elles han quedat en paper mullat, quan les veus... Complert, no? i en canvi Europa és un espai que té una fortalesa econòmica i que alhora ha fet un camí de construcció política que si es consolidés seria la gran oportunitat perquè la política pogués tornar a mirar cara a cara a l'economia malgrat això es pot convertir s'està convertint en un greu problema no Europa sinó els dirigents polítics europeus vull insistir en una qüestió a mi em produeix molta vergonya i indignació, no utilitzo molt aquesta paraula, però és que jo m'indignava abans de que aquest vot apareixés com el més popular del món, quan veus que els caps d'estat i de govern que reuneixen un cap de setmana i que adopten una decisió dins el mar del Consell Europeu van als seus països i donen la culpa d'aquesta decisió a Europa com una entelequia quan resulta que Europa n'ha estat ells, i aquesta incapacitat de governar amb una visió europea. Això vol dir que, sens dubte, aquest greu risc pot tenir conseqüències importants. a fet, les està tenint. De fet, ja un sobrecost d'aquesta crisi que s'està pagant amb més atur, amb molt més atur, especialment als països com el nostre, que ve com a conseqüència de la incapacitat d'aquestes eh, polítiques. Incapacitat, què té que veure amb la pròpia configuració del projecte europeu les seves limitacions inicials? Per exemple, era bastant evident i molta gent ho havia dit que els tres pilars bàsics de qualsevol espai econòmic que és política monetària, política fiscal i política econòmica no es podien plantejar de manera que Europa només tingués la política monetària i en canvi no tingués ni el més mínim espai de coordinació amb política fiscal i política econòmica, això és bastant evident i aquest jo crec que és un dels grans reptes eh, Europa ha d'avançar amb la governança una governança que ha de ser capaç d'articular aquest tema això no pressuposa que les polítiques que es practiquin siguin necessàriament progressistes perquè per exemple avançar amb la harmonització fiscal doncs pot ser que els mediterranis ens apropem i ens harmonitzem els nòrdics o que els nòrdics s'harmonisin els mediterranis i la veritat és que el resultat de les polítiques és diferent, però això passa igual com quan governen les dretes i les esquerres de la manera que ningú se li ocorreria impugnar l'existència de l'autogovern de Catalunya pel simple fet de que aquí a Catalunya pugui governar un partit de dretes ningú se li ocorre impugnar el propi, la pròpia institució. Crec que no farà bo impugnar la construcció política d'Europa pel fet de que en un moment la majoria política euro, europea sigui una majoria d'esquerres. De, però després hi ha una altra qüestió, que és el paper que ha jugat el Banc Central Europeu, que ha estat nefast. És a dir, ha estat nefast en general per Europa ja ha estat especialment nefast per nosaltres. Ha estat nefast per Europa per aquesta obsessió per l'inflació. Quan tothom està dient que una manera de minorar el deute dels països i equilibrar el desequilibri que hi ha entre països deudors i acreedors, entre en general acreedors i deudors és deixar que es generi una certa inflació, que el que fa és que, el que tenen els acreedors perden una part real del poder dels seus crèdits, però els deudors passen a tenir les deutes en termes reals més baixos, i això és una manera d'equilibrar de el profund desequilibri que genera en aquests moments aquesta situació. Doncs L'obsessió del directori del Banc Central Europeu per aplicar polítiques estrictament Eh, antiinflacionistes en un moment que es veia que el risc no és aquest sinó que el risc era que si es els incentius a l'economia i s'aplicaven polítiques monetàries estrictes l'economia encara s'asfixiava molt més i els infectava l'origen jo crec que ha estat brutal I, bueno, i després aquesta mania que tenen alguns països especialment Alemanya de governar Europa i les institucions que dominen a partir de les seves necessitats quan, Europa, quan Alemanya tenia dificultats de desenvolupament econòmic va aplicar una política monetària laxa que, que va provocar que Espanya doncs eh, comprar diner fos no gratis, és que sortia per sobre per sota del, del valor real. Aquesta és una causa de la bombolla immobiliària. Espanya ha vingut a especular el diner blanc, negre, gris, vermell, i tacat de sang de les màfies de tot el món amb un processos d'endeutament gràcies a que a demanar crèdit aquí per a l'especulació sortia baratíssim com a conseqüència de les polítiques expansives monetàries que li interessava Alemanya en aquest moment, ja a nosaltres ens matxacaven i ara que a nosaltres ens interessaria polítiques monetàries molt més laxes, ara resulta que Alemanya està obsessinada amb polítiques restrictives però això, i acabo eh, té que veure amb un error brutal amb, amb un error brutal que és creure que és possible que algun país d'Europa se'n surti de la crisi en solitari i rebutjar el que els humans ens ha fet humà, que és l'equilibri entre competitivitat i cooperació. Nosaltres no som primats, o som primats però una mica evolucionats, perquè vam ser capaços de combinar competitivitat i cooperació. I això que és una ensenyança bàsica, fins i tot de l'evolució biològica de la humanitat, resulta que és el que molts dirigents eh, obriden molt sovint. Obliden la cooperació com un factor clau de l'equilibri de la nostra societat. Una pregunta molt concreta per resumir aquesta part europea. Si tu, quan ets diputat, ve algú al Congrés i presenta una proposta de llei o una proposició de llei per sortir de l'euro, tu votaràs a favor o en contra? Sí, jo crec que hi ha dues maneres de de suïcidar-se la eh, venta i la ràpida sí i, i bueno, jo crec que està, és evident i el que ha que fer no és intentar eh, estem, estem passant un riu d'aquests tempestuosos del Pirineu no? I, i de cop i volta eh, estem a punt a punt de posar el peu a l'altre costat i dubtem i tirem cap a enrere el més problema és que caiguem dins del riu i la corrent se'ns emporti cap avall no? aleshores jo crec que no jo crec que el que intentaria transaccionar, ja m'has que sóc negociador, intentaria transaccionar que presentés aquesta proposta i dir, mira, escolta, tu tira la proposta de l'euro i jo eh, et recolzo a que presentis una proposta per millorar la governança de les institucions europees. Això és win-win, sempre a favor d'on? Molt bé, seguim, anem a fer una segona part una mica més de, de qüestions concretes. A l'estat espanyol hi ha una certa tendència que quan hi ha problemes, vincular-los a la qüestió territorial no? estem veient en aquesta eufemísticament anomenada precampanya, que és una campanya amb totes les lletres i que ja crec que els propis protagonistes ja voldrien que hagués acabat però és una sensació només ja han sortit veus doncs, dient que el problema de la... el diferencial de la crisi Espanya és conseqüència del seu model territorial, d'un accés de nivells de l'administració d'un accés de d'institucions, d'un accés de despesa pública, etc, etc, tenim aquesta línia d'argumentació i en canvi doncs, a, a Catalunya una part del debat d'aquesta precampanya és entorn de la necessitat de refer l'anomenat pacte fiscal amb l'Estat i, i fins i tot hi ha forces polítiques doncs, que plantegen que la crisi seria menys crisi si Catalunya eh, tingués un altre sistema fiscal. Una mica entre aquests dos extrems, eh, un home ponderat com tu, quin, quina posició sostindrà en el Congrés? El que passa és que no són extrems, o són extrems que juguen a la mateixa jugada, perquè posant en el centre de la problemàtica actual el, el conflicte territorial, ...amaguen el conflicte social. M'explico. Catalunya té, evidentment, jo crec que tenim... ...i Espanya per derivació, un problema important... ...que un programa de, de, de poder polític... ...i de, i de consumació d'una forma de canalitzar... ...el nostre dret a decidir, el nostre dret a determinació... ...que en definitiva és el dret individual de cada persona... ...individual o agrupada a exercir la sobirania popular, això que defineix la Constitució en un dels primers articles però que després quan baixa cap a baix s'oblida i quan arriba el títol vuitè nega des d'aquest punt de vista. No? Tenim un programa important, real, que a més jo crec que estem arribant a un moment crític que s'haurà de cantar amb un sentit o en un altre. És a dir, amb el nostre programa electoral doncs plantegem eh, clarament una proposta per eh, dit d'alguna manera o caixa o faixa, és a dir, en el sentit de dir eh, bueno, anem a encarar claríssimament si és possible, si el Tribunal Constitucional eh, diu que la proposta, ni tan sols la proposta de l'Estatut és incabible amb el tema de la Constitució, el que cal fer és abordar una reforma de la Constitució que permeti que pugui haver aquest dret a exercir la sobirania de la ciutadania. Eh? i si no sense ens haurem de plantejar un mecanisme per forçar la realitat. Mm. Per tant, el problema és real i jo crec que, que en els propers anys haurem d'abordar-lo amb molta profunditat. El que no és real és el debat tal com es planteja. Perquè, eh, per això deia que aparentment són posicions contradictòries però en el fons viuen de la mateixa lògica. És la lògica de que la guerra civil va ser una guerra entre catalans demòcrates i espanyols feixistes que alguna literatura històrica està explicant que no? és curiós no és aquesta manera de, de fer història no? que, que ara en aquests moments és la manera de veure el tema, per exemple aquest té el pacte fiscal que intueixo que és el que presenta fiu perquè és curiós no aconseguit amb la col·laboració de d'alguns mitjans de comunicació, però he aconseguit una cosa espectacular i és que tothom discuteixi una proposta que no existeix no? Eh? això és el que se'n se diu marcar agenda eh? però bueno, posats a que hi ha per suposat què vol dir això, perquè fins i tot els que, els que no volen discutir d'això li fan el favor de discutir donant per fet que interpreten el que vol dir ciu quan diu pacte fiscal es proveeix aquesta incongruència tan brutal que es presenta a la ciutadania, el tema de què... Fins i tot, és, no sé si vosaltres us ho heu fixat, però jo ho tinc molt bona sort, ho tinc com un radar especial, però, de verament, els telenotícies, disculpem-me que personalisi tant, és informació de les retallades. Aquests són els problemes que han I a continuació, informació sobre el pacte fiscal i les possibilitats que podríem tenir si hi pacte fiscal. Home, eh, no cal ser molt intel·ligent per saber que amb el subconscient de la gent s'està generant una imatge que és, tenim un problema i tenim una solució. Si s'apliqués si la solució no tindríem el problema. Bueno, molt amb temo que la cosa no és tan senzilla. Jo ho expreso amb el següent, mateix, el següent plantejament. La proposta d'Iniciativa Versa Esquerra Unida és la següent. Sí, volem un pacte fiscal. I un pacte fiscal de dues potes. Una d'elles és el concert solidari. Que alguns dius, oh, això el concert solidari què és? La cosa més senzilla del món. El concert és el substantiu i solidari és l'adjectiu. El concert vol dir... Autogovern de Catalunya per gestionar la recaptació dels impostos. Per tant, sobirania fiscal, recaptatòria en aquest sentit. Solidari és que un cop fet això, pactem quin és el cupo que transferim per establir els fluxos de solidaritat amb la resta de l'Estat. De fet, concert i cupo són dues coses que algunes vegades confonen i són coses diferents. Eh, els bascos i els navagresos estan contents no perquè tinguin concert sinó perquè tenen cupo, que és diferent que és la part que negocien i negocien una transferència que fins i tot si alguna vegada tinguessin la independència perdrien una quantitat de calés que seria espectacular jo crec que estan, estan molt poc motivats per la independència ells en termes econòmics i si la tinguessin que fixar amb aquest sentit no? A, a, a, en canvi, eh, jo crec que des'aquesta d'aquesta perspectiva la proposta de concert solidari és una proposta molt nítida. Per tant, pacte fiscal amb la pota del concert solidari. I segona, forma fiscal, ja, que aporti més recursos per les polítiques públiques. Per què? Per una cosa més evident. La història dels models de finançament és una història que el dia que els historiadors econòmics l'analitzin es farà un far de viure de nassos. Cada vegada que va algú a negociar un nou model de finançament autonòmic el primer que es va negociar l'any 83, ve absolutament entusiasmat de la millora de recursos que ha aconseguit. Però pocs mesos després, aquests mateixos que han pactat el model de finançament de Catalunya, pacten des de Catalunya una reducció de la fiscalitat, amb el qual han pactat més tros del pastís fiscal i mesos després pacten que el pastís fiscal sigui cada vegada més petit. Conseqüència, cada vegada hi ha menys pastís... Si sí, tens més tros del pastís, però cada vegada tens menys pastís, perquè cada vegada es fa més petit el pastís. A Espanya, el 30,5% d'esforç fiscal, 8 punts i mig menys que la mitja de la Unió Europea. Per tant, l'única manera de no enganyar els ciutadans de Catalunya és deixar-los ben clar que no hi haurà recursos per fer polítiques públiques si no hi ha, a més, d'un concert solidari, una reforma fiscal que doti de fiscalitat suficient i que a més sigui progressiva i posats a demanar doncs, que a més tingui una visió de sostenibilitat, és a dir, que pa a l'ús abusiu dels recursos naturals i la mala gestió dels recursos en aquest sentit. Molt bé. Ens un... No sé si s'ha entès que dic que FIU i PP es discuteixen però en el fons no es discuteixen, eh? comparteixen entès, el mateix ells, eh? vull dir, per si algú despistat a la sala... Eh? Uh, ens queden do, dos blocs abans d'escoltar de, totes les preguntes que hi hagi a mi m'agradaria que parlessis una mica del 15M del moviment del 15M d'aquesta paraula que tu deies abans, dels indignats no? que és com un mínim comú denominador de molts malestars i de moltes precarietats i que curiosament i si em permets tots els polítics, dieu que heu entès el missatge i que esteu totalment d'acord, etc etc, però que després costa molt que fins i tot els mecanismes institucionals que ja tenim funcionin. No? Dir, jo crec que acabem una legislatura on ha estat el Tribunal Constitucional bloquejat, el Consell General del Poder Judicial bloquejat, la Ràdio Televisió Pública Espanyola bloquejada... És a dir, que d'una banda la classe política ve a dir que està molt d'acord amb què s'ha de millorar el funcionament democràtic, com demana el 15M, que s'ha d'aprofundir en la democràcia, etc, etc. que suposo que tu, i ja aquest et presentes a diputat, creus que és ben real, i d'altra banda ni tan sols els mecanismes ja ja conquerits i ja previstos funcionen, no? amb aquesta contradicció, tu què creus que es pot fer des del Congrés de Diputats per, per realment eh, recuperar, és a dir, que la gent no cridi pel carrer, els polítics no nos representen, és un crit que ara, per un representant polític és, és que hi hagi el, el, el pitjor que li pot passar. No? Bueno, T'he de fer una confessió, a més tu ho saps de sobres, perquè hem tingut oportunitat de parlar-ho en termes professionals, que a mi això del, del 15M em va agafar treballant, em va agafar treballant vull dir perquè per circumstàncies de la vida des de fa un any i mig, eh, estic, una de les meves activitats professionals és amb mar de l'IN3, de l'institut que dirigeix el Manuel Castells, de la UOC, just, dirige, eh, just portant un, un projecte de recerca sobre la incidència de la comunicació amb els canvis socials. No? Quan estàvem just analitzant el fenomen aquest que s'estava començant a, a aparèixer va i això agafa, agafa forma no ja més saps que hem parlat en algunes ocasions per tant, la meva reflexió aquí no sé quina part tindrà de barret de candidat o quina part tindrà de, de barret de ciutadà que no només ho ha viscut sinó que a més crec que sóc l'únic que he anat a, a totes les manifestacions del 15M, excepte aquesta última que em va agafar a Estambul corrent la Marató, el qual vaig em vaig consumir per dins perquè quan vaig veure el bé que sortia vaig pensar, qui se li ocorre muntar una marató a Estambul el mateix dia que, que el 15 d'octubre. Però vaja, eh, i t'he de, dir, de una confessió, a, a, a totes aquestes manifestacions, sobretot a, la de Verament, a les d'haver esquinat, ja quan havia anunciat, tinc gent el aquí, vera, però no perquè estigui jo, perquè no coneixen la molta gent, si no volia dir-ho, no ens ho representen, no ens ho representen, no en dono no, per haver-ho dit és que crec que estan parlant d'una altra gent. I t'ho us ho dic sincerament, eh, però però, però no dubit cara, és que dacopio tombava una conta de, de que jo sentia uns crits, no representant, no representant no, i jo estava notant que parlaven d'una altra gent, eh? que, que, que no parlaven de mi. I suposo que això ja pressuposa una mica a, a l'estat amb el que la gent, jo crec que això passa a mi i li pot passar a moltíssima altra gent de Eh, eh, sent legítims aquests plantejaments jo crec que es refereixen a, a, en general, sens dubte, a tothom que exerceix una funció política però es refereixen a determinat tipus de, de comportaments eh, jo quan es situa el tema de les prevendes, eh, no sé, comentàvem el Francesc que fa un moment que ens trobem al metro a la línia Lila no? I, i afortunadament darrerament no ens podem trobar l'ambulatori perquè la salut respecta i coses d'aquestes, no? Vull dir, són coses d'aquestes que no ho sé, tu, jo, jo no, no em considero d'adaptament atestat-ho, m'entens? Eh, dit això, el 15M és, és, és un moviment suficientment plural i complex i que crec que no s'ha analitzat suficientment i sobretot que, que es té una imatge molt estereotipada. El títol d'indignat jo crec que dificulta molt la comprensió del procés. El 15M sobretot és l'emersió d'un nou espai social que s'articula al voltant de la xarxa i que té potencialitat per jugar un paper de contrapoder social de la mateixa manera que les organitzacions socials del segle XX l'han jugat durant aquest període. I no necessàriament contraposat, sinó complementari, perquè els canvis a la humanitat no es produeixen d'avui per demà, sinó que hi ha tràxits que duren 100-150 anys. I això és el que crec que des del poder econòmic i d'alguns sectors polítics no s'està tenent la gran potencialitat que genera el factor de les xarxes d'autocomunicació de masses. Dues dades, eh? Jo crec que una dada bastant evident. El 15M posa de manifest cada ha desaparegut el monopoli dels mitjans de comunicació per exercir la seva funció d'intermediari exclusiu entre la ciutadania, entre els que emeten informació i els que la reben. Aquesta funció d'intermediació de la informació i la comunicació ha deixat de ser patrimoni exclusiu dels mitjans de comunicació per passar a ser també un espai d'autonomia de les persones i per tant del que s'anomena empoderament és dir, de la capacitat d'aquestes persones de poder decidir lliurement des d'aquest punt de vista i aquest, aquest jo crec que és el factor fonamental del 15M i el que no s'està analitzant que és el que permet que sense pràcticament estructura és dir, cap de les coses que nosaltres haguéssim pensat necessàries per convocar una mobilització a nivell global existeixen, els recursos són pocs i a més l'estructura física, l'estructura organitzada no existeix, no existeix una estructura que hagi convocat, això al segle XX seria impensable jo sé com a sindicalista el que costa convocar una concentració de, de sindicalistes europeus a qualsevol lloc, requereix uns processos de, de configuració de les decisions molt complicades en canvi, aquests sistemes han permet convocar mobilitzacions a, més mi, a pràcticament mil ciutats de pràcticament 80 països amb un temps rècord hi ha uns elements d'identificació que crec que sí que tenen molt d'emocional eh? el debat que s'ha suscitat al voltant de, de l'article de la conferència que va fer l'altre dia aquí a Barcelona, a Barcelona a Madrid, i tenen molt d'emocional però també tenen elements de proposta s'exigeix el 15M que presenti propostes bueno, té guassa la cosa eh? que se li demani una cosa que ha sorgit d'aquesta manera en sis mesos presenti propostes que tots els poderes econòmics i polítics del món no són capaços de presentar, no deixa de ser d'un cinisme absolutament espectacular. No? Aleshores, què és el que jo crec que està posant de manifest el 15M? Les dificultats, no només de la política, sinó de les institucions de la societat del segle XX per adaptar-se a aquests canvis. Jo crec que és així. És a dir, està posant de manifest aquesta dificultat d'adaptar-se a aquests canvis. Jo crec que a més estem en aquest moment i és el que hem vingut discutint durant, veient, durant tot aquest, eh, tota aquesta xerrada. Aleshores, el tema de la qualitat democràtica és determinant, el tema de plantejar formes de participació directa en la política que no necessàriament tenen que veure amb les institucions i de fet, si us fixeu, el 15M només fa que a les arrels del propi concepte de la democràcia, la democràcia entesa com a participació, la democràcia no limitada a un dia cada quatre anys, sinó cada dia durant tot l'any, la democràcia entesa com l'existència d'organitzacions socials que canalitzen o intermedien amb la ciutadania. Llavors, com això fructificarà? No ho sé amb els aspectes polítics, sí que jo crec que tinc molt clar, de la meva opinió, és que el factor clau que és aquest fenomen de la potencialitat de la xarxa per generar espais d'autocomunicació de massa és una cosa que ha vingut per quedar-se i que provoca uns canvis brutals amb l'organització de, de la societat i de la relació de les persones amb la societat i amb la política. Acabo amb dues coses. Una, tu has definit una de les coses que posen més de manifest del deteriorament de la política que és la manca total de funcionament de les institucions no? té un origen molt clar eh? que és el bipartidisme eh? té un origen molt clar és dir, aquí hem arribat un moment que la separació entre poder legislatiu, executiu i judicial, que és la clau de la democràcia moderna no existeix el que guanya les eleccions guanya tot el poder i se l'emporta i és capaç de determinar el Consell General de Poder Judicial Tribunal Constitucional i tot i això, això Cal canviar-ho. I n -n només es pot canviar, no hi, ha, no hi ha cap norma al món que serveixi perquè el que vols robar, robi. Vull dir que sí, tu pots posar el codi penal, però el que vols robar, roba, roba, El pots enganxar o no, però eh, les normes... Llavors, per tant, des d'aquest punt de vista hi ha un component ètic amb l'exercici de la política, eh, que no sempre tothom té, però hi ha elements objectius que poden propiciar. I unes a la reforma de la llei electoral, que en aquest sentit, coincideix el plantejament del 15M en coses que hem estat plantejant nosaltres de manera reiterada. Però clar, aquí et trobes en una circumstància curiosa, és que, clar, aquí hauria de ser com una mena els que tenim una certa edat sabem que els procuradors en cors amb la famosa de reforma política es va fer una mena d'erequiri polític. Però clar, aquí se li està demanant als dos partits majoritaris, PP i PSOE, que fàvem una reforma a la llei electoral que suposaria el seu erequiri polític i per tant des del punt de vista no ho faran i per tant cal que la ciutadania pressioni moltíssim en aquest sentit i no deixa de ser curiós una cosa molt complicada De tota Espanya tothom diu que un dels, a les enquestes eh, tothom diu que una de les coses que la gent més valora és que surti un govern fort perquè no hagi de dependre dels nacionalistes mm? és curiós no? la percepció que té la gent d'aquestes coses però en canvi resulta que els partits estatals tots prefereixen dependre dels nacionalistes que no d'un altre tipus de coalició, perquè amb la llei electoral impedeixen l'aparició de qualsevol altre tipus de coalició. Eh, és, és, és el fariseïsme més, més absolut. Eh, he de comentar una cosa, i amb això acabo, és que jo crec que aquesta... Vaig fer una confessió. Tal com es presenta el panorama polític posterior al dia 20, al dia 21, Serà complicat incidir amb el contingut de les polítiques, però en canvi hi haurà una gran oportunitat per incidir amb la forma en què es fa la política des de les institucions. Nosaltres, amb, amb l'equip, amb la candidatura i amb altra gent, ens hem plantejat l'objectiu d'aprofitar aquest moment per fer un canvi en les formes de la política. Una de les primeres iniciatives que plantejarem, que estem intentant treballar-la, és plantejar una reforma de la llei i del reglament del Congrés i del Senat que permeti espais de participació directa de la ciutadania individualment amb els processos legislatius per evitar a més el monopoli dels lobbies amb aquesta funció d'intervenció i d'intermediació i mentre això no ho aconseguim intentarem posar en marxa mecanismes propis nosaltres com a grup que espero que puguem ser sòlid perquè es proveixi aquest procés de participació directa de la ciutadania en els processos jo sé que això és una flor que no fa estiu, però molt probablement hi hagi que començar a incorporar aquestes reformes per intentar apropar eh, la ciutadania i tornar a legitimar la funció de la política perquè una cosa és evident es necessiten millors polítiques i altres polítiques, el que segur no cita el país és menys política perquè menys política vol dir més mercats, per tant menys democràcia. Això és impepinable. Molt bé, molt ràpidament per no robar més temps al col·loqui però ja que estem a l'Ateneu que és un, un temple de la cultura, em sembla que hauríem de dedicar uns minuts finals a, a, a parlar d'aquest tema. No? Uh, un dels detonants del 15M va ser precisament la, la intervenció del del govern en l'última legislatura sobre la propietat intel·lectual i m'agradaria saber una mica com veus aquest tema. Una, un dels altres assumptes que està sobre la taula és si eh, reconeixent la pluralitat cultural d'Espanya doncs ha de continuar havent-hi un Ministeri de Cultura o no, i també una mica les relacions entre la cultura catalana, la cultura espanyola, la cultura catalana que es fan castellà aquest de matí. Si no recordo malament has tingut alguna activitat en entorn de, de la pseudopolèmica que s'ha creat per la, el reportatge d'ahir del Gerard Quintana eh, en el qual parlaven castellà amb els seus fills. Això ha estat. Si no recordo malament, perquè això del Twitter, com que és un, un món continu, però jo diria que he vist un tuit o rebotat per tu o fet per tu sobre aquest tema. Per tant, et demanaria per acabar amb tres minuts aquestes tres coses, perquè si no la gent ens matarà que no deixarem temps per les preguntes. En relació a l'Elicindé pot passar en qualsevol moment com amb el tema del de concepte d'infraestructures radials, que, que, que ningú l'hagi defensat mai. No, està a punt de passar això, eh? De manera, de manera que ara, ara, ara resulta que quan tu veus que està passant amb el debat del corredor mediterrani, ara resulta que mai ningú ha defensat eh, un concepte d'infraestructures radials. Avui he vist eh, la senyora Alicia Sánchez Camacho amb un morro, perdó, eh, no, no, no, no és un bon exemple, amb una jeta... Eh, molt, molt espectacular disculpeu l'expressió perquè clar dir que ells mai havien defensat aquest concepte d'estructura de, de, de, radial és negar tota la campanya brutal que va fer el govern Adnard al voltant d'aquest tema no? aleshores eh, doncs amb l'EICINDE va passar això, està a punt de passar que ningú la faci seva, crec que l'EICINDE és un cas molt evident en què es barregen les coses es planteja amb l'objectiu declarat de defensar els drets dels de creadors culturals i jo crec que amb altres fons, volgués no volgués el legislador, hi ha instruments que poden servir, ser, poden estar al servei de la limitació de la llibertat a la xarxa i d'acabar amb un tema clau que és la neutralitat a la xarxa. És a dir, poden ser, estar al servei d'evitar de el naixement d'aquest propi mecanisme democràtic d'autocomunicació de masses. Que la lliçin no serveix per defensar els lleis de dels creadors culturals era bastant evident però ho ha acabat de posar de manifest el senyor Lara del grup Planeta fa molt poc acaba fent unes declaracions que diu que té presentades crec recordar 10.000 reclamacions per vulneració em va semblar una cosa exagerada ho exigir-ho i crec que no va exigir-ho malament 10.000 reclamacions per vulneració de, dels drets eh, vinculats a, a, amb ells i que malauradament ni la llei ni els tribunals ni donen la sortida eh, és que és bastant evident que això no servia per això. Cal avançar amb un nou model de retribució dels creadors culturals, que crec que passa claríssimament perquè els grans beneficiaris del fluxe d'internet, que són les companyies de telecomunicacions, compensin amb aquests creadors culturals. I això quan abans es vegi millor, perquè no es tracta de que la creació cultural eh, sigui l'única propietat que no tingui reconeguts els seus drets, el que es tracta és intentar retribuir-la en funció de la nova realitat tecnològica que s'ha generat. I, En canvi, el que pot passar és, no ben resolta el problema que teòricament va motivar l'Essender acabi sent un instrument per coartar les llibertats a la xarxa. Eh, sobre el tema de la, del Ministeri de Cultura, la, la resposta és molt fàcil, amb el nostre programa electoral tenim clarament plantejat que un dels elements de facionalització de les estructures administratives seria l'aprimament de determinats ministeris i la desaparició del propi Ministeri de Cultura, el qual no vol dir no fer política des del punt de vista de l'Estat, perquè es poden fer a través de molts circuits. I, i, i l'altre que em preguntaves és que la veritat és que ahir jo crec que mm, que el Gerard Quintana ens va fer eh, el gran favor que li pot fer algú no? perquè una persona que crec que té l'autoritat que se li dona amb ell d'haver defensat com molts des del seu compromís artístic però també del seu compromís cívic el tema de, dels drets de Catalunya pugui posar de manifesta amb el seu comportament vital que defensar els drets de Catalunya i el català com a llengua pròpia dels catalans que la tenim i la nostra cultura no és incompatible amb el que hagi gent que sigui catalana, malgrat que siguin ciutadans de les illes, eh? però des del punt de vista es considerar que puguin parlar d'una altra llengua, crec que és el, el, el favor més gran que ens ha, ens ha pogut fer des d'aquest punt de vista. I sí, sí, eh, vec que segueixes bastant bé els tuits, perquè és que ahir jo fent una altra cosa i no vaig poder evitar entrar en aquesta polèmica. Molt suau, perquè és un tema molt sensible, i 140 caràcters es presten a, a, a aquest manipulint amb molta facilitat amb aquest tema. Però vaig utilitzar la tècnica de vetutejar alguns tuits i sempre és allò de dir, bueno, mira, saps què? Com que ho diu un altre. Molt bé, moltes gràcies per aquesta primera ronda. Obrim ara el, el torn de preguntes. Que tenim, crec que els tenim convençuts, eh? <laughs> Uh, abans has parlat de la conveniència de portar endavant una reforma fiscal en que sigués eficaç. Uh, suposo que dintre les reformes fiscals uh, et plantejaries o us plantegeu des d'iniciativa què fer amb la CICAP que probablement és dels forats negres per on se'n va bona part de la fiscalitat del país. Aquest matí L'ex ministrestre Piqué en el Cercle d'Economia, en solt matíu ahir deia que calia fer això sempre que es fes en la marca europeu. Com creus que això es podria plantejar i com creus que es podria orientar perquè clar, la fiscalitat, com també deiest tu, o ho plantgem en un marc més general, o tindrem problemes? Bé, eh, la reforma fiscal que plantegem té un recorregut propi, important i de recorregut espanyol que es pot fer també català en alguns aspectes i té un recorregut que necessàriament s'ha de fer amb el marc europeu però torno a dir el mateix eh? no oblidem que el marc europeu el determinen 27 dirigents nacionals i per tant el que no és de rebut és que 27 persones diguin que hi ha que fer una cosa amb l'activitat europeu i quan es juntin no la facin perquè aleshores vol dir que no la volen fer eh? la reforma fiscal jo crec que ha de tenir els següents potes primer fer emergir tot el tema d'economia submergida i... i frau fiscal que una part es pot fer emergir a partir d'actuacions pròpies i l'altra molt important que a més serviria per lluitar contra el tema de la delinqüència internacional i de les grans màfies requereix un marc internacional que és tot el tema vinculat als paradisos fiscals i al secret bancari eh? i tot el que això comporta del banquets de diners eh, no deixa de ser hi ha una explicació per la qual no s'ataca en profunditat a les màfies del terrorisme del tràfic de persones i així i és que per fer-ho la millor manera de fer-ho és anar als seus santuaris financers Quin és el problema? Que els santuaris financiers de tots aquestes màfies són els mateixos que els santuaris financers de les CICAPS. De senyors molt ben posats, senyors i senyores, molt ben posats i molt dignes. Eh, I aquest és el drama. Segona qüestió, cal claríssimament, des d'aquesta perspectiva, abordar reformes en profunditat que acabin amb els desequilibris que hi ha entre el tractament del treball i del capital. No és normal que el tractament del treball pugui arribar a tenir nivells del 43-45% i en canvi el del capital estigui situat al 19-21%. Això no es pot fer de cop, però marges hi ha per anar Una part d'aquest marge té recorregut espanyol, una altra part d'aquest marge té recorregut... Eh, hauria de ser amb el marc d'aquest procés d'armonització europea. Un altre factor que és bastant important és el de l'establiment d'una fiscalitat verda. Una fiscalitat verda que tindria dos objectius, fer canvis culturals en relació, com la ciutadania ens relacionem amb aquells béns que són molt febles, com és l'aigua, com és l'energia, com és el territori, i que estem consumint i destrossant de manera evident, i que, en canvi, amb polítiques fiscals incentivadores aquest comportament, no només tindríem ingressos per fer polítiques de reforçament, sinó que més tindríem factors de desincentivació a través d'aquesta. I un tercer factor seria acabar amb els desequilibris interns i les profundes injustícies que tenen alguns d'aquests impostos. Eh? Per exemple, no sé, jo tinc ganes de discutir la proposta aquesta que, que he vist que ha fet el senyor Duran al voltant de, de la millora del final, de, de l'impost de societats per a les petites i mitjanes empreses. Per recordar que la llei que es va acordar el 2006 i que té el vot del Partit Socialista, Partit Popular i Convergència i Unió sobre l'impost de societats planteja un tipus del 30% i un tipus reduït del 25% per a les pimes. Però a partir de tots els processos de deducció i bonificacions es dona la circumstància, segons la darrera memòria de l'agència tributària, que les empreses pimes tenen un tipus efectiu del 23%, la resta d'empreses tenen un tipus efectiu del 20,5% i específicament les entitats financeres tenen un tipus efectiu, paguen un tipus efectiu del 15%. Aleshores, clar, aquí és feta la llei, feta la trampa. Eh, el que necessitem no és una nova llei d'impost a societats, el que necessitem és una reforma en profunditat per evitar que tots els processos de deduccions, bonificacions, beneficis fiscals que estan en mans d estratègies, només de grans corporacions, no puguin acabar convertit que el tipus legal del 30% a les entitats financeres es converteixi en un 15%, que és exactament la meitat. No? Bé, serien més coses, però per aquesta línia va. Però jo insisteixo, ja ha un recorregut important espanyol, específicament espanyol, i hi ha un altre que necessàriament hem de recórrer de manera harmonisada. i el tema de les CICAPS té recorregut espanyol i recorregut també eh, europeu molt probablement tot el recorregut no es pugui fer i nosaltres el que no podem fer això és, és cert el que no podem fer és per exemple situar la, la, el tractament fiscal de les CICAPS al mateix nivell que el tractament de qualsevol tipus de ventes, sense que hagi un procés amb el mateix sentit amb la mateixa harmonització a nivell europeu però el que sí que podem fer és pujar de l'1% eh? perquè al final hi ha una cosa que es diuen els costos eh? de les decisions que, que no acaben compensant eh? no acaba compensant de dir, però en un cert marge perquè aquí es pugés això existeix mm? Més preguntes? Crec, crec que no és el meu parell de coses que m'ha suggerit al voltant de l'economia no? Uh, les vostres propostes al voltant dels autònoms. Cada no? de cop un té la, la sensació que hi ha més gent, no? que s'està sent, no? Sí. sí. Quines són les vostres propostes al voltant de, dels autònoms? I després parla molt de l'economia del coneixement, els nous sectors, eh, per promoure tota aquesta economia no especulativa, amb una base industrial eh, fonamentada en... Doncs, en aquests nous sectors, on en Catalunya en alguns casos doncs, tenim unes posicions a partir de partida que estan força bé, en la biotecnologia, en la biomedicina, eh, que es parla de que poden ser nous espais d'ocupació, potser enfocats a gent amb més qualificació, però bueno, que, que... quines propostes concretes en aquesta línia teniu per fomentar? Eh, tot això i per realment tothom parla de l'economia del coneixement però n'hi ha però poqueta no? de veritat al nostre país no? perquè venim d'una economia basada en l'immobiliari en... per, per on enfocaríeu aquí per, per fomentar-ho? Sí. Mm, jo crec que la política més important que es pot fer en aquest món en relació als autònoms i la microempresa que és diferent de la Pime és fonamentalment dos garantir que flueix el crèdit aquestes empreses, i en segon lloc, garantir el pagament de les empreses per les que treballen i les administracions per les que treballen. Jo crec que, és a, dir, a vegades, eh, cal deixar-se de polítiques d'aquestes. O sigui, el que no té sentit és oferir amb aquestes, amb aquestes persones, autònoms o microempreses, tot tipus d'ajudes i bonificacions que al final són unes quantitats irrisòries, i el, simultàniament estan-nos asfixiant financerament. Jo crec que aquesta és la política millor que es pot practicar al voltant del tema dels autònoms. I s'hauria de tirar en marxa polítiques que impedeixin que els autònoms acabin sent el factor dèbil, l'esdebó dèbil, de la política d'externalització productiva que aplican les grans empreses. Per exemple, a Espanya té un problema gravíssim amb el sector logístic. Amb, amb la, amb... la logística és, el gran, és un dels grans conys d'ampolla de la nostra estratègia competitiva. I és un problema, perquè hem apostat pel transport per carretera i no pel ferrocarril, una altra de les barbaritats motivada per, eh, per dir-ho d'alguna manera, per la pressió dels grans lobbies, constructors. Però, a més a més, som el país del món que té una estructura empresarial del sector del transport més esmiculada és un puzzle d'un milió de peces amb el que l'autònom del transport acaba sent el que encaixa totes les pressions brutals, brutals, brutals a uns nivells d'autoexplotació inconcebibles moltes vegades per qualsevol treballador assalariat perquè acaba sent l'eslabor dèbil de la cadena d'externalització i subcontractació en cadena. Això, que a més és ineficient en termes econòmics, acaba sent una veritable barbaritat per aquestes persones i a més a més amb aquest cas concret ara a partir d'una aplicació de normativa europea és molt més bèstia, Bé, no sé si ho sabeu però dins el marc de la Unió Europea amb el trànsit de transport entre dues, dos països de la Unió Europea és possible que el puguin fer empreses d'aquí amb treballadors de qualsevol país dels 27 amb les condicions laborals de qualsevol d'aquests països dels 27 cosa avui és bastant freqüent trobar gent de, de Romania, Bulgària i així, fent, treballant per empreses d'aquí. És la, la hòstia dels factors de precarització de la gent. Per tant, aquest, finançament de les entitats financeres, evitar els deutes de, del sector públic i de les grans empreses, i a dir, de garanties per fer-ho, que no és pagament d'interessos, perquè això al final no acaba funcionant, i mesures que impedeixin aquests processos de precarització. De l'altre punt de vista el tema de la creació d'ocupació que abans és una cosa que volia situar i se m'ha deixat jo crec que aquí tenim en relació amb la crisi tenim dos tempos el de les mesures de xoc que tenen a veure amb això que estàvem comentant abans però després el de, allò que s'anomena el canvi de model productiu que és la cosa que més es parla i menys es practica eh? perquè és complicat fer-ho i vol dir que les coses que estiguin fent ara tindran incidència en mig termini d'aquí 15-20 anys però cal començar a fer-les ara i sobretot cal començar a fer-les en la bona direcció. Eh? El pitjor que podia passar en aquests moments és que continuéssim apostant per, intentéssim eh, ressuscitar el model econòmic que ens ha portat a aquesta situació. Per tant, ja que qui identifica quins són els nous jaciments d'ocupació. Jo identifico tres grans blocs, eh? Eh, des del punt de vista... Hi ha un que és molt el tema de l'exportació, com a això, i per això cal que no siguin només les empreses de més de 200, sinó les empreses petites, les empreses PIMES, ja que ajudar-les, però no per les ajudes a les PIMES avui són perquè continuïn sent PIMES. Pues jo crec que especialment a Catalunya hi ha una sèrie, que eh, és la meva opinió, una certa mística de que lo petit, nosotros ens conevem petits, al món, i llavors hem, hem arribat a sublimar la idea aquesta que o petit és marballós, eh, no, lo petit és molt bonic, però però es mou feble sí, sí, sí, sí sí, tot això però és molt feble des del punt de vista per tant el recolzament de la PIM és un recolzament perquè deixi de ser petita amb estratègies d'agrupació de cooperació, etc, etc, amb l'orientació de l'exportació hi ha dos recorreguts que Espanya té en relació comparativa amb els restos països del nostre entorn que no hem fet Què és el recorregut dels llocs de treball vinculats al que podíem anomenar els sectors d'atenció a les persones que té un recorregut molt important es va començar amb el tema de la llei de dependència, però, clar, si no es habiliten els recursos necessaris, doncs és un fracàs. I després un altre tema que és molt important, que jo i crec molt profundament, abans d'estar encapçalant la candidatura d'Iniciativa versus Carre Unida, que és el tema de l'aposta pels jocs de treball vinculats a l'economia sostenible. Vaig a fer una afirmació que me la crec profundament. Els jocs de treball del segle XXI o venen de la mà majoritàriament de l'economia sostenible o no venen. Com, el segle, com els jocs de treball del segle XX van venir de la mà de l'aposta pels drets socials. Fixeu-vos bé que a més es posa un fenomen semblant. Amb aquell moment els poders econòmics identificaven els drets socials com una rèmora pel desenvolupament econòmic. I en canvi, avui el 66% dels jocs de treball que hi ha a Espanya i molt més a Europa estan vinculats a drets socials que no existien durant el segle XX. No només els drets a l'educació, l'ensenyament i així, sinó fins i tot el sector turístic. Sense, sense les vacances, sense el drac laboral el sector turístic de masses no hauria existit mai no? doncs amb aquest mateix paral·lelisme crec que la l'aposta clau passa per aquest, per aquest factor i hi ha un element que aquí no s'està tenint present i que caldria impulsar molt que és tot el, tots els processos amb els que vinculem activitat econòmica amb noves pautes de consum formes de cooperatives de consum i plantejaments per exemple, que hem de rebre una proposta molt interessant a nivell d'una entitat espanyola que és l'organització que agrupa les cooperatives agroalimentàries que posa de manifest la diferència brutal que hi ha entre Espanya i Europa en la galació que hi ha entre productors agroalimentaris i grans cadenes de distribució comercial i com aquesta diferència porta a l'asfixia dels nostres productors i amb una sobre beneficis d'aquestes distribuïdors comercials que en canvi en molts països de la Unió Europea no es produeix perquè els productors agroalimentari en règim cooperatiu tenen molta musculatura perquè s'han agrupat i han adquirit capacitat de negociació amb els sectors de la distribució. I són coses que està posat amb el nostre programa i que crec que permetrien avançar moltíssim. I m'alegro que m'hagis fet aquesta pregunta perquè jo insisteixo molt en que nosaltres també plantegem un concepte de l'economia al servei de les empreses, però de les empreses en sentit social, no de les empreses del capitalisme sense ètica, eh? que aquesta jo crec que és la, la diferenciació eh? molt bé no sé si hi ha alguna sí, no, no. I, i estem a punt d'arribar a la congelació però a part d'això eh? eh, jo intentaré fer un resum no amb 140 caràcters però si sí, potser amb 140 segons eh... Ens has explicat que la crisi té un detonant financer, però és social i té una dimensió sobretot ètica. Ens has dit que Europa és una oportunitat perquè la política torni a governar l'economia, sempre i quan es democratitzi. Ens has dit que mai votaries en principi en contra de, a favor de la sortida d'Espanya de, de l'euro, que estaries a favor d'un concert solidari amb una pota en la reforma fiscal, que la primera cosa que farà serà proposar mecanismes per millorar la participació democràtica en el Congrés dels Diputats i que et semblaria raonable eh, eliminar el Ministeri, de, el Ministeri de Cultura. Gràcies per, per la teva intervenció i sobretot per parlar sempre igual, quan eras secretari general de Comissions Obreres, quan era et professor, de Sade, i ara aquest candidat, veig, constato amb, amb simpatia que no se t'ha encomanat la verborrea habitual dels candidats en campanya, cosa que em sembla que hem agraït tots avui, que hem escoltat unes reflexions d'una persona que es preocupa del que passa al seu voltant i no només un lloro que repeteix eh, uns quants tweets. Gràcies, Joan.